Aberrieguna ospatzeko deialdi ezberdinak, baina aldarrik apen bera, Euskal Herritaren erabakitzeko eskubidea. Ezkerreko alderdiek irugarren urtez dute elkarrekin antolatzen Aberrieguna, lehenitzordu bat izanen da larun batean larresoron, eta igandean topaketa nagusia emanen da urtero bezela irunean. Anita Lopepe, EH Baiko alizioko independentziatik tzat, aratago doa aurtenko deialdia no Nolazpaita berriegunak, izan behar luke, behar beha urtean, urtean zehar momentu bat nun markatzen duguna Euskal Herriaren ezagupenaren aldeko uh, borroka hori, orduan, zentzua badu biztandena, ez paigira horreindik, uh, helduak Euskal Herri buru jabe etarat, eta hori da uste dut, uh, bon, abertzalen sedea uh, biztandena, bainan uh, izan daiteke ere, eta hori da orten azpimaratuna iden uh, ideian agusia, erabakitzeko eskubidearen alde diren Euskal Herritak guzien Biltzeko momentu bat. Peste urte batez, ezker alderdiak ez dira elJtarekin ados jarri aberrriguna aspatzeko. Ezker abertzaretik hauteskundeetan atzeman ezberdinak aipatu dituzte, naiz eta algarrekin esertzeko beharra ikusten duten. Bilbon ospatuko du beraz zeiotakberriaguna egun osoko e gittaraaboarekin. Dani Kanblone iparraldeko bozela hitzetan alderdiak Europa iparraldera begira duen ikusmolea azaltzeko parada emanen du Kuk eh, amesten dugu, izanetuko dira, Estadu eh, maileko, eh, Europa bat, eta ez oai bezala, eh, bakarrik nazio indardunek, eh, opodoredunek ere ereman eutena, baina Europa federal bat, nun bakotxak bere tokia txabren duen, eta Euskadik berea, eta gu iparaldean, ono ez dugu gure otonomialik zualdian bezala, baina guk ere badugu asmoa eta esperantza, Egi elkargo bat euskal politiktazeak aurkitzean eta hori arbiestean gure enohtasuna jotan ainkatzeko. Jotatik ere azaldu dute urtean zehar elgarrizketak berreskuratzeko beharra, iz baita berri eguna algarekin ospatua izaiteko.